La Ràdios Limitat ve a 91.6 FM Des del districte de Santa Andreu de Palomat, Ràdio Trinitat de Pella! 91, Francesc, F-M La primera emissora local d'Oci Noturn i Música Electrònica de Barcelona Sona 24 hores! La Ràdios Limitat ve a 91.6 FM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 i gaudir del so de coble l'equip de col·laboradors per a aquest programa avui és especial, tenim el Ricardo el Jordi, el Jaume l'Eduard, qui us parla el francès però també tenim tres convidades d'honor són tres persones que han participat durant el transcurs de tots els programes han participat diverses vegades com altres persones també, però aquestes han volgut venir, recordeu que en el programa anterior vam demanar que qui volgués venir i participar avui podia fer-ho i aquí tenim tres persones, tres senyores una és la Carma Pinheiro l'altra és la Fina Cotiller i l'altra és la Montserrat Riera que estan aquí amb nosaltres i intervindran en alguns moments durant el transcurs d'aquest programa doncs aquest és el programa número 230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 els programes que estan a la web que hem dit abans www.rtb-fm.com Per començar el programa d'avui, el matí d'avui comencem amb la sardana que es titula Enlairament i és de l'Antoni Alborz Ara acabat d'escoltar aquesta bonica sardana del compositor Antoni Albors És una sardana obligada i se'n diu enlairament. Doncs com hem dit abans tenim tres convidades d'honor i aniran intervenint a mesura que elles mateixes vulguin i en aquest moment sembla ser que intervendrà alguna d'elles. Mm. Qui comença? La Carme vol dir alguna cosa? Endavant Carme! Hola, bon dia a totes, a totes les persones que escolten el programa, els sardanistes, i aquí estem convidades per començar el programa d'avui, que per, és un del final, de, diguéssim, abans de que arribi l'estiu. Passo la paraula a la Fina. Molt bon dia a tothom, com a catalans nouvinguts, a tota gent arreu de Catalunya. Uh, dediquem aquest últim programa a tota la gent que ens escolta el que no ho hagi fet que s'hi apunti i convidem pel proper temporada que ens vingueu a veure el Foment Sardanista, Andreueng o qualsevol altra entitat que facin en sardanes ja que és la nostra dansa i l'hem de transmetre passo la paraula a una altra companya a la Montserrat Hola, molt bon dia bé, ja no sé què dir després de lo bé que han parlat doncs dir el mateix que, que continuem amb la sardana que l'Eduard i en Francesc i tots els que hi col·laborin la temporada que bé continuïn perquè ens agrada ens agrada doncs molt com ho fan i en fi que continuem amb la sardana i amb tots i, i molt bon estiu a tothom Molt bé doncs molt bona introducció Seguim amb el programa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 de les 56 sardanes que tenim gravades escoltem doncs tot seguit la sardana misteriosa d'avui Bé, hem acabat de sentir la sardana misteriosa. Com a pistes us direm que a l'Empordà hi ha un poblet de pescadors molt bonic, és l'Escala. Jo crec que els habitants de l'Escala, o sigui els homes, es diuen escalencos. Ara les dones, doncs no sé. No ho sé, potser ho saben francès o algú. Si voleu participar, ens heu de donar el nom exacte d'aquesta sardana, el telèfon 93 345 6454. També us podeu demanar una sardana per un paper programa. Això sí, ens heu de dir qui no voleu. Doncs sembla que tenim una trucada. Hola. Hola. Bon dia. Hola, bon dia. Hola. Amb qui parlem? Amb Jordi. Hola. Hola Jordi, quin que Jordi? Ja. Com en diem? Com s'hi diu teva senyora, Jordi? La mò senyora, l'actual. Què tal, Jordi? Què hi Bé, Home, es estàvem espantant la teva trucada sí, doncs pues, m'ha agafat així, així, així <ríe> perquè tinc que fer un, unes coses a fora i, i allò ja. passant, passant dic a veure, a veure si molt bé, molt bé, I, bé Fas... i ara sí, ara acabaré això de trucar, us de parlar amb vosaltres i, i aniré a fer un... què saps el, el nom de la sardana misteriosa? l'autor bueno, el, com si no és el Pere Mercader no és el per, sí, Pere Mercader Sí, és calent que és. Premi, sí. premi, les encertat. Ah, és que em sonava, no sé, és una sardana, perquè m'agrada, era eh, no sé, d'elles que, que, que, que la, la, bueno, per cas l'he sentit bastant, vull sí, dir, sí, l'he sentit exacte. perquè com que és animada i tot això i, i ara he dit, hòstia, sona molt, de, algo, i a més un nom així, tot, tot, no és raro, però una mica fora del normal, no diuen, no sé. I, i en els corsets l'hem tocat bastant, eh? Sí, sí, eh. sí, per això que em sonava molt, i, i no era la, la normal que et jo, que no sé, a pleg, no sé què, de tot, eh? la, la sardana, no sé, eh? una balladora, eh? el, sempre amunt, no sé, i, i dic, dic, deixa'm mirar, mirar a veure què tinc per aquí, eh? i bueno, i al final... Aquesta és especial, eh? eh? Sí, sí, l'he trobat. Bueno, Escolta, trobat. Sí, com que estàs guanyat el premi, doncs ja, ja te'l te farem arribar. Que és un pernil o que és? Un pernil, és? clar, sencer, eh? No... Però és que no, el premi no l'he sentit que era. Ah. No. Bueno, doncs igual és el que ja tens tu. Un disc i tal. Escolta, tu vols que te'n posem alguna dedicada a tu o a la teva família? Home, jo, jo una que m'agrada molt, a part de la pleg de Martorelles, una altra que és... Bueno, el pas que passa fa temps que no l'he sentit. Quina és? És la Abadesa Emma. A la Aquest, I, i, i si no la trobem si no la trobem pues, aquesta de la plec de Martorelles, la de Martorelles vale. o, o els sardanistes de Tessà que aquesta també està bé i Verdú, mira Verdú uh, Verdú sempre clau aquesta també m'agrada bueno, a part que m'agrada eh, eh, és, el, és vale. el poble del meu pare o sigui. doncs ja, ja estem buscant sí? Sí. Bueno, i el regala que Bueno, ja t'arribarà per Nadal sí. sí, per ja L'enviem per correu <ríe> Bueno, com que ens hem d'haver aviat pues ja, ja ho arreglarem Ens vale. eh? deixarem convidar per tu vale. D'acord, record, per aquí <ríe> Jordi, moltes gràcies per trucar Adéu, bon dia Gràcies adeu. Adeu. Escola, sembla que tenim una altra trucada Sí, però no, m'heu deixat de cantó eh, Jo amb qui parlem. Perquè, la Margarita. Quin Margarita, que t'incantat ah, d'eixar. Sí, me va perquè jo encara estava de que jo no havia donat el, no, ai, la, la pista i jo que... ja sabia quina era, eh? Com que no teno la de pista. Que, tu de que queixes del Jordi? Ah, vale. sí. no de nosaltres eh? uh, no, s'ha colat, ah. s'ha colat en Jordi que Jordi sempre va molt ràpid es, es sí, a a a no, però jo t'havia trucat i, i, i parlava amb els dos a la... jo anava a parlar i ell també jo sé. bueno, és igual vale. uh, bueno, la sermana sí, ell però... ja ho ha dit sí, però... que, com que estava el telèfon no sé si d'això sí. bueno. és maca, no? t'agrada eh? vols que te'n posem alguna per tu? sí, mira Uh, que una altra vegada me la va Bé, bueno, la vaig endivinar sense sapigar la massa i, i quan més l'esculto més m'agrada. a Aplec A Aplec peiral. I si no? Uh, Regalim-se el cor. Que també la vaig demanar a la ah, tèstia. dir la remenat La vaig demanar. I em sembla que també vaig demanar escalenca perquè precisament m'agrada molt. Ui, aquesta la que hem de posar. <laughs> Bueno, em sap greu, no he sentit Quan jo m'he puc posar la ràdio ja havia parlat no Només he sentit re, l'últim, la Montse una miqueta bueno, doncs, Però si, bueno, si, tot l'altre no, si no he te, sentit Si no te'n vas, encara els, els podràs escoltar una mica més Ha eh? sí, ah, que parlaran més? Oh, I tant, ah, bueno. per si han vingut Ah, d'acord, vale, vale. ah. jo pensava que en jo no sabia el ah, no, rato que ja, feia que ja. parlàvem Els la llengua ja. Vale, sí, estireu-l'hi, <laughs> que és una cosa per estirar-la i que tothom se n'assabenti Molt bé Margarita, Va, moltes gràcies per trucar A vosaltres, eh? Ja ens veurem sí. adéu. Gràcies, adeu, bon dia adéu. Adéu, adéu Doncs sembla que ara tocarà intervenir alguna de les que ens acompanyen avui Així els deixem que triguin el que vulguin dir i qui ho vulgui dir Endavant, qualsevol de les tres Doncs eh, recitarem una poesia que penso que si no totes les sardanes quasi totes hi són incloses i començo Sota el sol de Catalunya tot que el català salta i balla com si és de Serra Amunt com si és de Marinada Des de la Costa Brava fins als cims del Canigó dansen l'heroica sardana puntejant-les amb Merdó dansa la Girona Aimada dansa Lleida i l'Empordà Barcelona també balla i Tarragona s'ensparà és l'alegria del poble, el dansar cantant l'amor, que per arreu semblen rialles amb el cris de germanor. La natura a Catalunya, la nostra dansa, fa riallera, són muntanyes regalades, qui li donen vista alegre. L'ocellada ens, ens cants festius, la fan somrienta i joiosa, i li don perfum d'amor els nostres clavells i roses. Cantem per allà damunt, baixant de la font del gat, el camí de, Mont de Montcorp i els cims de Montserrat. Canta el pardal en el niu, la mare cantora en la llar, la fonda l'albera en el riu, i la onada man manesa en la mar. Les fulles seques fan sardanes, la, la gota d'aigua porta el compàs, romaní i espígol li donen flaire, i la ginesta li adorna el pas. Dansen en la nit serena, dansen a l'aire a ple sol, dansem dalt de la muntanya i també en el Pla de l'Amor. Bosc en també s'hi balla, i en la platja riallera, i quan tenim el, el blat segat, en fem ballades a l'era, que la sardana dels cantaires amb un dels cors ens va dient, i fa pujar com flames vives, el nostre ideal fins dalt del cel. El cor del poble està sempre, com eterna joventut, que els dansaires catalans no deixen l'amor vençut. Sempre canten de bona festa, si en la nit de Sant Joan, en el temps de Castanyada o de Cap si en Diada de Capdany, si te'n vas a Vall d'Oreig, a Núria o Lloret de Mar, vas a Lú, Vall... a, Villa... a Vilafranca, Sitges o Llobregat, Vallvidera i Camprodon, Serra Amunt i Serra Vall. La sardana gran i veuràs que és la reina de l'espai. Borra l'ermita la canten, vora el riarol ressona i en la masia catalana l'agraïment fan rodona. La xena la ciureja entre rialles i plos. El menut de casa salta, tot jugant amb els seus jocs. L'àvia l'escolta matent, el vell somrís en el llavi i te'l record el pensament de la sardana de l'avi. Si les noces de la pobilla celebra el nostre casal, la sardana riallera en fem gran himne nupcial. Si a la plaça fan ballades n'és per tots festa major, hi va un esbelot de noies que causen expectació. Com pluja de roses corren i vers la festa fan cap, cultivant la dansa nostra perquè en si continuïtat. Allà hi dansa la pubilla, l'hostalera i la fada, la filosa i la mestressa, i la modisteta maca. I a la filla del marxant, la brodadora, la puntaira, la mestra, l'enamorada, la segadora i la cantaire. Des de la pastora humil fins a la verge morena, tothom dansa la sardana, que és la dansa més vella. Quan la copla inicia el ritme, surt la colla dels galants. Amics, sardana, refilen. Apa, doneu-nos les mans. Ja una rodona a l'Eulàlia i el senyor Esteban han fet. En Tom Paleta hi balla i en Pep de la Barretina també. La Matilda ja s'hi posa, amb la Teresa i la Isabel. En sintet que és bon d'ensaire, Saire, fa parella amb la Roser. L'Angelina enamorada, té en Palagrí al seu costat i li somriu carinyosa, plena de felicitat. En Ramon i la Maria fan els dos gentil parella i allà estan fent-se l'amor, bo parlant, a cau d'orella. Els dos promesos festegen amb dolç diàleg d'amor i van jugant a mirades sense tema el desamor. La, la juvenil és la noia com punzellina casclat i amb la tendresa se'n la mira el cavaller enamorat. M'estimes? Ella pregunta. T'estimo, respon l'amant, i fent-se dolces carícies canten amor triomfant. I així tothom són idílis i cans, plens d'amor i poesia, cantant la festa dancem i no tenim melangia. I quan el toc d'oració hoïm, tenim la recordança per aquells que qui amb glòria, amb goig i plans, han fet la florida dansa. Catalunya Aïmada, ets i el teu orgull volem ser. Per això et fem homenatge cantant la glòria que tens. I ara on visca la terra cridem prens agraïment i de la Santa Espina guardem-ne record etern. Molt bé, gràcies. Molt bé, hem pogut escoltar boniques, aquesta és bonica poesia de la Rapsó de la Montse i la Fina. Doncs tot seguit escoltem una sardana que es titula Essència de plec i és de l'Enric i la dediquem al Jordi Bosch perquè les que ens ha demanat doncs, no les hem trobat eh, i per un altre dia potser no cal. Per ell, Essència de plec, de l'Enric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 a d'escotar aquesta única sardana amb el nom de Essència de Plet i és de l'Enric Cortí eh, ens hem de preguntar on podem anar per aprendre a ballar, comptar i repartir les sardanes. Eduard Tu, que sempre ens ho dius. Ens ho tornes a explicar? Doncs pues si, Francesc, ja saps que no ens cansarem mai de dir que tots aquells interessats en aprendre a velles sardanes, com també comptar-les i repartir-les, podeu venir gratuitament als cursos que fem al Foment Sardinista Andreu. Serà, això sí, a partir del mes de setembre. És a Can Guardiol. És l'hotel d'entitats del carrer Cuba número 2. És lluny una la Rambla de Sant Andreu. Aquí podeu venir sempre, que voleu els dilluns de dos quarts de set a dos quarts de nou vespre. Si ho preferiu, una miqueta més lluny, és a Can Galtacramat, que és el Centre Municipal de Cultura Popular i està ubicat al carrer Arquímedes número 30. Aquí, sempre que pugueu, podeu venir els dimecres de 7 a dos quarts de 9 del vespre. Hi ha un bon ambient, o si no, que ho preguntin a aquestes senyoretes que tenim a nosaltres, què tal? Us ha quedat els corsets? Doncs pues bé, com bé has comentat Eduard eh, són uns cursets que estan molt bé perquè ens ensenyen a ballar i a comptar la. serranes més A més hi ha un bon ambient El entre bon tots. Ambient fem... és perfecte a tenim un aprens. companyerisme una germanor que això és molt maca i esperem que no es perdi anava a dir, ara hem acabat els cursets i el 14 de setembre fem a la l'aprec i a continuació comencem els cursets us podeu apuntar perquè jo no sabia sardanes les coneixia, però la veritat ara ens sembla que en defenc bastant bé doncs pues sí, ja ho heu sentit tots els que vulgueu venir, estareu molt benvinguts farem excursions, anem a MAPLEX en fi, tot el que es disfruta amb bueno, s'aprèn aquest... perquè encara, bueno, jo parlo per mi encara ens falta bastant, per acabar de, de fer-ho com les colles de sempre però, bueno, jo he començat ja de gran, però ja amb el bon ambient que hi ha les persones que ens ensenyen que estan molt al tanto de nosaltres, doncs pues, ho fem molt bé i estem molt contents doncs sí, que estàs esperant, ja començant a treballar els curcets pues... i voldries deixar les vacances només per venir nosaltres potser sí? No? Home, una miqueta eh? una miqueta sí, perquè ja que té un espai per fer unes altres coses però com ho fem amb moltes ganes i amb molta il·lusió doncs la veritat que no trobem pesat ho trobem a faltar en fi, que tant la Montserrat com la Fina com la carba els trobem molt a faltar aquests dies que estarem fora doncs seguim amb la programació i escoltem tot seguit Armínia que és del Ricard Viladesau i la dediquem a Margarita Càmbara perquè les que ens ha demanat no les hem pogut trobar avui Para ella va a <risa> El compositor del compositor i Carl Via de Sauó hem pogut discoltar aquesta bonica sardana que es diu Ermínia. Doncs ara ens toca informar de l'agenda sardanista que com cada setmana ens ho llegeix la do. Fóssia Francesc, mira, comencem pel divendres, dia 28, a les 19.30, a Sant Montjuïc, a Port Vell, carreres de Joan Güell, amb el cople Rambles. Ara el dissabte, dia 29, a les 11.30, a la Ciutat Vella, Mercat de Santa Caterina, avinguda de Francesc Cambó, amb la cople Popular. També tenim el dissabte, a les 12 o dia, però escolteu bé, aquesta ciutat vella, plaça de Carles Pisonyer, aquesta ballada ha sigut cancelada sigui, sí, no cal quineu, perquè no trobaré ningú. Tenim el dia 29, a les 17.30, Ciutat Vella, Pla, del... Pla de la Catedral, amb la copla, pues aquesta no està especificada. També tenim el dissabte a les 21, Serrià-Sant-Gervasi, i plaça Serrià, amb la copla Baix-Llobregat. També tenim el diumenge, dia 30, a les 11.15, Ciutat Vella, Pla de la Catedral, amb la copla de la Plinjabau d'Amsterdam. També tenim el diumenge a les 12 Horta-Quinardó, plaça d'Eivissa amb la cupla contemporània Seguim amb el programa La Sardana que dediquem a la dansa i la cultura de Catalunya Escoltem tot seguit La Sardana que porta per nom La Flama de la Sardana i és del Tomàs Gil i Membrador Del compositor Tomàs Gil, membre de pogut escoltar aquesta bonica sardana amb el nom de la flama, de la sardana. Sembla que tenim una trucada una altra vegada. Hola? Hola. Amb qui parlem? Amb l'Alicia del Clot de la Mel. Ah, del Mira, em sembla que havia telefonat alguna altra vegada, vostè, no? Una vegada que vostè, senyor, es va posar una mica així. No, no vaig posar res així. Bé, bueno, avui ho felicito, eh, senyor Pistero, a donar sí. la pista tan clara que no m'ha donat temps de trucar que me l'han pareix tothom. Bueno, però jo el que trucava era per felicitar-vos a tots, vegada, sobretot a aquestes nenes que ho han fet molt bé i, i volia donar que, que sempre endavant, eh? Això a vosaltres sempre endavant encara que trobeu pegues però vosaltres sempre endavant fem, la tardana la setmana és la dansa més vella eh? i llavors pues, felicitar-vos i dir que, que aviat, aviat ens tornarem a trobar i que tot ho feu molt bé i volia trucar per la serlana misteriosa, però aquell nen que s'ha infiltrat i escolta, jo per mi que la tenia pactada ja aquesta trucada eh, perquè m'ha sigut impossible. no s' pos. senyoreta la senyoreta, aquesta que sempre truca. La, sap sembla la que sempre truca. Bueno, que diu Margarita. Això, la senyora Margarita, oh, sí. senyor, senyoreta, que sempre truca, sempre prenn les trucades, però, bueno, ja li deixo, ja li deixo perquè que és jove i mirar. Bueno, no s'enfadi, jo sap que sempre que vulgui pot tornar a trucar. No, no, no m'enfado, ah. perquè, mira, avui vostè ha estat molt maco, però llàstima Gràcies. que, que, que m'ha dit m'ha dit tan bé la sardana que, esclar, seria de conèixer. Que la sabies, però t'han passat al davant, així perquè és una mica de venta, eh? Exacte, ara us, us felicito tots de debò, el senyor Francesc també, que és molt fèndio, esclar, també, i sobretot ja et que a les nenes que ho han fet molt bé moltes gràcies gràcies també moltes gràcies a vosaltres nenes que sou molt maces que senyora de la mel no ha pogut venir perquè si no també havia de venir hi hauria molta mel per aquí i a la Margarita que no ha pogut venir però que li hagués fet molta il·lusió bueno pues ja està ja ens truquem moltes felicitats i endavant ens vols alguna sardana ja que has trucat doncs pues ara no m'ho correix cap, perquè totes... Ah, doncs la propera que, que toquem Escolta, te la dediquem a tu, et sembla bé? Però si ara ja no teniu temps de posar me -la. Et sembla bé que te la val, dediquem val, la propera? Això mateix. Doncs moltes gràcies per trucar. Gràcies a vosaltres Fins... i felicitats del programa. Gràcies. Ara, Adeu, gràcies. Adéu. adéu. Seguim amb el programa i escoltem tot seguit La Font del Paradís i és de Salvador de Bou. Doncs com que queden pocs minuts per acabar, eh, anem arribant a la fi d'aquest programa i ens anem acomiadant fins la temporada propera, perquè avui és l última que estem aquí físicament. Després seguiran uns, uns quantes setmanes eh, sense nosaltres, que també hi haurà programa de sardanes. Eh? Ho faran els tècnics d'aquí, ho fan molt bé, que més ens agrada molt com ho fan. Agraïm els col·laboradors d'avui, el Ricardo, el Jordi, l'Eduard, el Jaume, el Francesc, la Carme, la Fina i la Montserrat us donem les gràcies per haver-nos escoltat i us recordem que aquest programa d'avui serà reproduït en diferit el dissabte i el diumenge a les 9 del matí però abans d'acabar diem que hem fet fins avui 237 programes Vem començar l'any 2007, un 18 de gener o sigui que fa molts programes hem tocat més de 2.400 sardanes Déu-n'hi-do recordar-vos que el dia 29, el dissabte hi el concert per la llibertat, el dia 11 de setembre hi ha la cadena humana i per finalitzar, escoltem la Santa Espina que a més a més la dediquem a la Lola adeu-siau i bon estiu a tothom Vol, que no hi ha derres més ufana sota la capa del sol. Som, serem gent catalana, tant si es vol com si no es vol, que no hi ha i tota la capa del sol. Mm -hmm. Déu va passar-hi en primavera i tot cantó el seu pas. Canta la terra encara entera i canta que cantaràs. Canta l'ocell, el riu, la planta, canta la lluna i el sol. Tot treballant la bona canta i canta el peu del braçó.